او که دعوی چی ده ده پا که دنیا غرز ده زما زماغ دنیا غرز ټول شتاسو زما مده بکا که ما تاسو نسا عوض غستی اغستاسو کل ما سعلتكم من اجر تو ورطوه که ما تاسو نسا غستی فا هو لکم اغستاسو زماغ مده بکا ان اجری اللہ علاللہ زماغ بدلید اخده پاک سردید وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن شَيْد خُدهِ پاک فارس ازنِ قرآن ده قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْزِهُ بِالْحَقِّ تَوَرْتُوهَ يَزَ مَعْرَبِّ صاف صاف بیان قید حق وِشتل قید حق پا باتل حق راب غالبی پا باتل خُده غالبی حق پا باتل علامون غیو اغلوی ذات چی آده غیبون خبر قُلْ جَاء الحق تَوَرْتُوه يَح بود پرستی په عربو مخه او ما یې انده بده اوس با باطل کا خیر سر نه ورچته واپس کی قل ان فالنتو حکر تو ور توه کز ګمرا ایم پاینما نفسی زما ده ګمرا یې زار ماتره یو عالم یو سری کله قیامت نه منټرو وی ګوره تخویته قیامت او ستوزه ويمشتہ زنه عمل کوم نو کوستا خبر الاستیاشی قیاامتني ما تفصیل تا ونيشته او څه ما خبر نيشته نږه اس تا خير نيشته او څه ما خبر نيشته نشو نو ست اوتاس زمان مخالفتو کینو بیدر تنقصان وین احتدیتو فبیما یوحیی لی ربی کز ما حق لاربان زروانی دا پا سبب داریلوی وحیدی چی ما تکید راق قلنا انہو سمیون قریب دی شک فریوی دونکی دی استاسو زمان خبرو آنیز دی دی هر چاہتا ولو ترا کتوین کتا هغه وختونه چې فزي او فزي او پا او چې پدلی ہے ب تراشي د قیامت د قیامت راه ہے بچ پراشي فلا پھو به به اخلاصي بن او خيزو من مکان قریب او بني ملي شد انزدي زينه نزدې زينه با محاوره خبره یعنی په اورم بولی بولی شي به پکي دي لي وقالو آمنا به به واخ کی چې ريزه ده مخرے ورته یوانه لهم الطنا وحشم من مکان بعید چاته بدی دا حاصلې دلاشی د نړۍ زینہ یعنی د عمل د ایمان د دنیا را دا زینہ نه آره د عمل دې تل دې اوستاغه نه د ایمان نشي حاصلوله اوس دا ایمان موحده خپل له لې لږه خبرې کی چې دا غلل دې سره تعلق لري د دنیا سره لم يجب ان تدفع الاجمان لها لا وقت وقد كفروا به من قبله وحال دا اشده في كفر کروا هام ده ويغزفون بالغيب من مكان البعيد وفي بوشت الكل پاد کلي خبرو دلها زينه نعم با محاوره خبره ده وإذا اد کلي خبر بكول دلها غزار لكاسره ريستاه دلوم غزار ده لوغو غزار مطلب دا چې سم خبره نه کې یادش پی سخته چې تا کوم بالغیر اور نه هو یخ زپونا بل غيب بي اتکي خبري کوي مم مكان بعيد نه لري دا کل د تو خبرې دي دا لري خبره د توکو دا خبري مونږ دي او بينه وبينهم وبينما اشتقون حال اول اکبراش رکاوت براشی, براشی. د دیو د دی د فاشات پرمنس کی ان دی خوبدا او غانی چې مون زمون ایمان قبول کیه مون جنت ته ورځه خدا فاش به پوره نشي کما فایل بیا شاه من قبل لا ک دلو د دل سر پقات شی د سنگچل کی د دی فشان نور خلق او غیر سر چې سشی وی یا غب دی سر مش د غین د هلاکت واخ کردوګان نه پوره کیږي د اشیامن د دی اشیا دا دوی پا شیع مانو دلا ناکسر داد دا خراب و خلق و نوم رازی دا شیع نو کما فعل بیاشیا ایم من خبلو لکد بید دلو سارا چمخ کدا کار شو دا شیع نو شیع پا سر کسیدی شین دا شر پسر سر کسیدی شین آن دا شیطان دا پا سر کسیدی چی شین بیسی لسو شر شرم شیطان شریر شیطان او اشارت دول اشارت دے نویہ کی مردار قو قب بحرم اللہ و حضرنا اگر جلوس عبادت تھی کسی کے عبادت تھی امام بارو کې کاروے او کجرانی چرتا سنغار توزے زنگل توزے زان خود رضا تاسو خود دکاندارو تازان خوایا چھے ہائی زمان داس تاسو یعنی خاندان اپا مرشا چه خدای دام سشی رئی یا صریح پا یونگولی جرا که فکور ناسی جاری خپای پرشتیا اندار خود رشتیا جرا نونا که سوپر تنو گولی پینا جاری سی صریح عاشقی آخو چا تسان ما خی آچه خلق تای ما تاو کورا دا جارم داو چه ما دی کیا خلشتا ما اعقل استقف فضل نشتا لفده رائع نشتا دو غوانی جازی بسو کس دنیا کے در خلطی دو غوانی جازی اس کی غوانی جازی بسو خده ہوئی زنا اور پچار سی اخکاری لئے خلق غوانی جازی بسو خده ہوئی نجلوس خود غوانی خده انہا اللہ حلی که کینے چرت جانے پڑا چی امام یا جب دنګل ته وې دکاندار مله را کار نوم واسه سر پورا بنيټول خارور حکومت هم د جنا اوروري د خلک جوړونه نه خښتګ تاسو شي حکومت خو نشته کنه کومه تورته نه کړ زه خپل کار کومه امباره کې ځان واقع کړه ته چې کومې زما دې په ورته کوو او دا څه ټګاني دا پادريانه ټګاني د دېدا زکران کله کدا عبادتونو دا چې عالم د ټورو نزیه ته عبادت کی وظیفه دیمو په جلوس کې نه ني نه زان وای نه دا کدا عبادت په ځان ته کول عبادت په پک دا واړه لکانې پیدا کړی زلمیې لکان یاره مڅي تیا نه سوال سکي د پک راي را وستي نو د انور ورته دا ستا سې کوي او غیزان بر بنګړی نو کې عبادت دې څو نا مشاران نظام زیادت والا پاکار دی عبادت خو مشران دیر کئی خودای تجاری زاری کوي زمون د مسلمانانو و بزرگانم نیر دلی چی سونا لوی بزرگی دیر وجینی سی ڈیر موز کوي نو دا وال عبادت چی خو پاکار دا چی ساس و پادری دا تورو نظام زیادت وی نا مالدار چی دا ورد یا اسی روانی آو دا خوشاتر پاکاری چی روز کئی یا دا مسیتیان مسیتیان تو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 وَحِلَّ بَيْنَهُم وَبَيْنَ مَا اشْتَهَوْنَ خَالِدُونَ فِيهِ رَغَبًا وَرَغَدًا دَبِيُّ دَپائشا ته پمنس کې کما فعل بیا من قبله لکه د دې د مخکې شېګانو سره چې وي دله سره انهم كانوا فی شک مریغ اریم په شک متردد کې اریم په کشان په شک یو د دین پهوارکه ناږي سره چې سلوک شوینې هغه به سره مشي مسنګ <سؤال> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين وعلى اصحاب اجمعين دا سورۃ من غیر شروکول و نومی دی سورۃ الفاتہر تا فاتہر لفظ پړوم بی آیات کرا له دې هغه باندې نو د دې سورۃ سورۃ الفاتہر جوړ شي ودی مقام کراما کې نازل شي ودی نا دا ماکی سورۃ کې عام د عقائد او بیان د خدای د ز دغه د صفتونو او د قدرتونو او د قیاممت ذکر او د پ غ بارانو ذکري خدای خپل نیمونه یاد آو, او قومونو ته اشاره کی چې کوم فرمانه کړي دی او تبا نو د مکی په صورتتونو کې احقامام لګوي قایت او نصیحت او د عبرت خبرې ډیرې نو دا په مکم مکرمه کرامه کې نازل شوي عام مزامینه د توحید او د رسالت او د قیامت پینځه سلوه آیات ده او پینځه رو کوگانې ده فقران شریف کې دا پینځه دېشم نمبر سورته بسم الله الرحمن الرحیم شورو د سورته د خدای د صفاتونه را الحمدللہ ساسما صفات چه ده لااحت اغلو اخریلا فاتری سماوات والارض چې د نشنا پیدا کونکي دی اسمعونو نظم کولا جاءیل الملائکۃ رسولان را لیگی ملائکی استادې د مخلوق او د خالق په مننس کې د پیغمبرانو او د خدای په مننس کې ملائکی استادې دیدا یو یا رحمتونو او برکتونو هم د دې په واسطه خدای نه نازله اولی اجنحاتین داسې ملائکی دي چې خواوندانه د وزرو دی مصنع دا دو دو و سلاس او د درو درو و رو او د سلو و سلو دا چا دد و وزار دی دا چا دری دری دی دا چا سلو و سلو دا دین زیادم دی یزیدو فی الخلق ما شا خدای زا فکی پا کل مخلوق کی جسنگی خوخی چالا دا دینم زیاد وزار ورکی د جبریل علیہ السلام شپکسا و نو خدای په خلق کی ناشنگی دې خپل تا نومونه د چا ساو سلور پی وی د باز شفقس پی د مچ دولس پی دی د زند یو هزار پی دی پای ازندې دا نه راځي د دې یو هزار پی سلو دی نو په دې چې باندې ځم سلور سلور وزارت په اکثر ده مچو ده دی نمبرانو نو اِنَّ الله عَلَىٰ قُلِّ شَيْمْ خَبِيرُ خدای پاک پارسس قدرت مالک دی دری وزار سلور وزار ورکولی دادبا وزار چه ورکینو سلور ورکولی شی داد چه سمرہ دیر تیز مظل پکی دیر وزار ورکلی اس سنگا دی موند لی دل ملکی پر ما افتح الله لین ناس من رحمہ خدای چې قلو کی خلقو تا یا رحمت قبل فلا مُمْ سکلا ن بندولی بندولیا داغه بندون کې بے سوک نشتا خدای د لوی قدرت خاوند چې د رحمت دروازې را پران زیل کباران سپرلې خوشالي یا حوا سوکا غنیشي بندولې او ما یم سک او کوم رحمت چې بند کی فلا مرسل لهو می بارې سوک نشی ستار علی ګون کې داغه پستخ باران بندې سوک شتچ عربی لګي بندشی هوا چې بند شي سوخته چې هوا چالوږي ګرمي چې آولي سوخته چې اړلږي وهو ون عزیز خوري غالب د پارس حاکین د حکمتونو خواند ټول کارونه د حکمتونو دک. دا آیات چې تبلیغ وعلى بدی پرشتي عمل کوي وی چې خیر خير د فنې په طرف باندې وی دا وی چې په خدای پاک د هر سده ګول یقینا شی او د مخلوق نه ده نه کېدو دا, دا یاد خدای کر رحمت دروازه پران از سوکی بندوري نشي او پر سوكي बंदी کي پران از سوكي پران استين يا ودایا بل يا ولا سمو پاركين ويلو وان يمسسك الله بذرن فلا كاشف له الا هو که تکلیف ده يا ضروره سي سوكي ني شلر كون باندې دارانا وان يرتك بخيرن فلا رات دله فنده ها کا رسول غاړي غم نه كنول نشي دریم دا په و ما من داد بطن الله ارده یو صحابی وی زو دا سلو آیتون ساروه ما ته یو او و خشالی حاصلک یو دا چې چی خودی مالا سر رحمت مقرر کری اغسو کرانا ما نکونی نیش اغسو تکلیف رابانی مقرر اغسو کرانا ما نکونی نیش درین دا آیات چی رزق دا خودی سرانا درین ما قدر زرار آیات او سلو رم سیجال من بعد عسین یسر خدی د سختین پس آسانی آوالی وی زہر سبا دا سلو را ہے تو ناویم دا پوش دا خدی فیصلی دا انسان هم چکی دا پی خدی کئی خدی چال پٹو کرے که میوانا را کزی دا آسمان دا انسان پزر کیوا چی دا خدی چولی خدی نوی چولی اس بینو کنی مہارس خدی کئی ان دې خلقونه دا څو ہے چې خدای را خدای ارڅک سکول نو غاړې سو کېني شي کوم دا که په بندک ایدام پریک یا یوهاننا شکرو خچي دهار څنګه ګورې شنو ګره تاسو خدای دې نه صنعت کړې نه دا پرې دې صنعت شکر او قدره دا کې یا یوهاننا شکرونه نعمت الله علیکم اے خلقو یاد کې ځان ته نیمتونونه د خدای پاک پ تااسسو یعنی شکر یاد دا کولیستګې در کړي دی ک تاسو تسوکووي دا ستګې به نوالو نوواو د امریکې صدر ب کو دا په سکو چې خیر دا تسوکوی چې پوزهه بواو د زیالح پهځ بې په صدالتې ته به ګورې ناستې په کورسه دا پهک برداش کی چې خیر د زما پوځ دینیو پهزه د صدر شو د گوته ده قچه گوته ده سر په پاکستان سوپور مکی ندخده دمروه نعمت دوڑه فراق نعمت ته نو وطلیم نعمت ته کسیدی پا خیٹا که در شو سرگی بذی توری شو یا تا سوپوری دا تول دولت را که خیٹی تر بار دا کنتو بے والا دا تول لیو یاو بادشا دا سید لخکر میں جدا شو تندا پیارانه حقار نتل بس تتم دنه مړکې دی یو ملایکه نه نسام په شکل کې ګیل او بو یو ور سره یا ریار اور یو بلا صبره کوي دا وب پټې رې جنا نه کني ما بادشاہ راکې نو دربا کوم هغه یې مواله د سخت وکه ګلاس و وست کړه لکثا پسې پخې تک دا شو چې ورته وی لاج را سره استفق باقي باسی راکه یی باقي باسی نه چټو لاواله د 10 په بل ګلاسوبې اور کړې چې وېس کریټیکس نو ستاتوله باسی د یو ګلاسوبو سره نو موږ خو خبر نه یو د خدای د نعمت د روم نه تاسو کوه چې سترګې دې باسی په خوا او سترګې دې په امو سترګې مې په په دې باسی دې پاتنه نه خدای نعمتونه یاد که قسم دې مون سره خدای دې رحم کرن ما حل من خالد غير الله سوک یو خدای اعلی او د ایلو خدای نا یرزقکم من السماء ولا سته فل رزق در کې د اسمان او د زمکه نا اسمان سره د روزه تعلق دنور په تعلق ته نو سره موسم بدلیږي هوا رانا او بارانو نو وری او د زمکه نا زړه زره نو نو سوکشته د اسمان او د زمکه یو یو دا نظام هغه چله یاريز غریزه په همدې سره راځي کوي ټول مشتيه یو لیډرسته یو پارتيسته راته خلکو له د ډوډۍ او د مکان او د کپڑے په نوم دوکا ورکې دا د جهان د روغجندي دنخپان دي نو ټول حل من خالق غیر الله یو خودش ته اناوته دغه لوی افسانه ير زکوکم من السماء والارض ستاس له روزي درکې د اسمان او څوک ستاسو ساسکی یو راي لا اله الا هو نشته د لایق عبادت بغیر د دریو خدای نه نو فهمه تو فكون نو چیرې زقم دغه پلاس کړي پیدا کوم نو پلاس کیږي نو کم فا اوره اوره د دې لوی خدای نه کوم کم دربار ته زه وان یو کذبو کذې هکل خبرو به دا کافران افران تا ته د رووجو وي نو همممه کوه په خ کو د وسلم من خلک لرو پې غم بارانمه توانان نستانه دوجون ويلی شويدي نوراتلې ما ته دی زهبور سره دګورم و الله ت جولومو خدای ته بزی دا ټولې خبرېفیلیته یا دا به کوم ل ته زیاد د قیمتپه کوڅو کوي چې د قیمت نو خدای وای یا یوهنا سه خالکو ان وعد الله حق دا خدای وعده د قیامت دا ټول په واره کې ورستوني لا حقا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه نه کی تاسو دنیا banglam جوړ کړی ته جوړه با مې شه دنیا کې پدې دوکه نشه سٹاپ لار ته چبته سوره کړي چې څنګه خپل ارسو شو ان کې دې دا تصور دی کل دی چی زو خو محکی نوم پا دی صدر که دا خوص را پانزوز کالا محکی نوم چرتم پا دی زمکر نور خلقو سیدل اغسو شو زو خانویشن نیم راگلی پا دی یو سور ازو پا جن دو شي سوچ که وزان سره زنوم یو ش کاله پانزوز کالا دا چرتم آیا پانزوز پیت کالا پس با نیم دام کخده دو با عمر راک دا دنیا بومی نور خلق گوئی من دوار رو تودا خریدو پشاند از موکنه تنه من دا چانه پیدایو هغه پیدا شوی د بل چانه پیدا دیا اگر اگر بل چانه پیدا دیا غصشو اوی پا دی دوکنشی گوئی دیو سیسی آغاز بی نو دا اگر اخلاسی دلنمی چیش تستاشو رو شوی دا دا جند نو دا جند مد اخلاسی گیم او چې دا جور شوی د دیو یو نتیجه می فلا تغرنكم الحياه الدنيا دوکان کی تاسو لاره ژوند دنیا وانا اهرنکم بالله الغرور دوکان کی تاسو د خدای د عذاب په بارک یو دوکا کا واس شیطان یاده شیطانم دوکن کیو دنیا دوکن کی ذکر شیطان چې دې ان الشيطان علیکمو شیطان ستا سو دشمنه په دشمنه تو تا زمونې کسر چل چالو کړه <تصفح> تا خدا خدای دربار کې قسم وونه دې چې زمبنه ناکنه ګمړه انذین کھا انما یذو حزبہ دی بلخ په لډلا لیکونو من اصحاب السای عارف خبره ته چې شی په اری د دی د خپل قوم خیرخواننه او ل خپل پارٹی غرقې حزب پاته تا دیبلی خپله دله دی هغې خبرو ته چې شپې د دو خیان چې چا سره شیطان خپل دوز غر کړی الذينه کفرو له هم شدید دا من شدیر چې چا کوفر کړی دی د خدا پهذا ته او پررسان او په قیمتدي د پااره څخهذااف دی الذيینامو عامو سوال او چې چا ایمانلوړه د کمونونې کړي دي له هم مخهتون واجرورې نی دफारه بہنہ نا او یولې اجازه لري خدای په اړه ابل دته مم په مسکه بس غیره د رب العالمین د صفات او بیانونو نو بیا د اقامت څخه دا حضور پاک بیان تم ته اشاره شوې دی رکوک معام د رب العالمین د صفات او بیان لري دا شرک او د کفر رد او د اهل شرک او د اهل کفر خده پاک فرمائیو افا من زوین لغو سو عملهی فرا آخو حسنان محکی ده کافران بیانو چی دوی ده پار آزاب ده او مومنانو ده پار مغفرت و وجر کبیر ده لا کافران سوک ده افا من زوین سو عملهی آیا آغا انسان چې خشتک شکری شوی د ده, ده پارا بد عمل ده د پا نظر ده ده که فرا د دین یاغه دا برابر دی شي دا سړي ساره چې دې بد تمدوي یعنی کافر چې سقاي د تاغه خسته ختاري په نظر کې او مسلمان تاغه بد بخشاري نو چې دا بار برابر دی دین شینو د دې وجنه سزا او جزا کې فرق کافر ته بسخته سزا ورکيږي او مسلمان ته تا جنت او خوشالي دا وله کتر ته بد عمل حاجتکه غوا ته وسو خدې وای سلی ته وسو سیدو کی ایسا علی سلام چې دا ایسایان ورته خدې وای نو انسان وم وسو خدې کی یا شیګان چې د ماتم پرځو کې د افرزی اسو باس او جلوسو باس دا وم وسو کوي په هر قوم کې شیدان نری تیر شه نو تاریخو دا شیدانو ناڑکتی ناپا کوم کم شید بسر یسونا و باسی آچه یسونا سر یو باسی نو سفیدهو شو حضرت حسین تا سفیدهو یا یزید شتا چه ور سر سجنگو شو حضرت حسین آکر دا دا دین نزام راوستل دا پاته ره دا یا داره چه کم قوم سر سی دین نوی سی مذب نوی دین بقا پا رسمی خبر ہو گئی زکا کدام ناکین بیقو دین ختمی جلو سشل علاکہ کدا عبادتی خوخ پل اماتم خانوں کے کارے ولی خلق پی او دا کسو پننس کی او دا حضرت حسین اسین او دا خود بادام گل ٹانگیوالا نرا آس او دا دا حسین اسین دا جیان دا نو در جن قام دیت دا دا دا دا دا دا دی تخ پنده عمل فشتا سشيږي تاسوکا دا رمې دل ته دا په خور کینو په حاکمان چې خراب راشیم ما یو شپیر حسیني نوم ډيپټي کمشنرو په اړه صوبا دا هر ورځ کې شيګه سرع درران او ستر کې د دې ما باندې اجازه پرته کار کاخیسو نو بې داکسې شو وروګله نو تور په خور کې وصل کورونانيو تور په خور بازار بند علي کاله سشي کې عبادتې ما جمعه خپل ماتم خانو ښه کاي یا چرته ځنګل ته یا د سینغار په ځان خو وخت ځکه مې پدریان یغي ځل نه نو تاسو دا ډارې چې سړې بل ځان خې ته ما توبو ته ځارم درد غاو غزان له ماستې وړ نو دا ټول یا کارې لا دا شيطانی وسوسه چې شيطان خدای په شیطان نے حکم گمراہ کی ائی دسر ہدایت تشکر نو دې قوم ته خپل فرضی خبري جلوس جلوس شه یا بارافت کنا باد خرج جلوس وباس نه بهنس کای نه باو بس کای قانون د حضور پاک په تاریخي نه به جللا په ما جلوس جلوس شه په جلوس شو اسلام پر راغې نظام پر بدل شو قانون پر راغې عدالت کے انصاف جارشو لملک نرشوت لام دماغیل آنے فتنے لانے جلوس مانے سے چلو شو سر نتیجہ پہ بنا دنیا کے پیسد آؤ او آخرت کے پیسد حضرت علی سے پخپل شیدان جلوس دی حضرت حسن شید شو حسین پاگنو جلوس کردے حضرت حسین پا موڑ جلوس کردے حضرت حمزه سره سمره لوی زلمشه ور په جلوس کې ده تاسو شه نو دا دا خدای پاک چې سو غمرا قسم ده کې ورته انسان هدایت ته پرېښ نا همن زوین له سو هغه آ يا انسان چې خشتکړي شید ته بد عمل لده او دا شیطان د طعافا فلا او حسن دغه تخشتوي دا برابرې دي چې دا غ انسان سره چې غلط دی عقل او په اور اگر بد تا بد بط و یو خطا کوي الکه منځکه زکات ورکه فنون بدلکه فتنه ختم نلولسوج کته چې یاد ول انسان ته دا بد عمل خسته کاری نو هدایت خدای پاک خلاص کړي فئن الله يضل من يشاء بيشك خدای پاک به ما کوي هر چا نه چې په خشي گمراه وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ هَدايَتْ کیا اچھا پچہ فہاش ہدایت دا, دا فناط سم نفسہ ک علیہ حسرات حضور پاک ته د تسلی لپاره وای مګوزان خپل ممر کوزان خپل په غم په وی په کړي پښ خپل هدايت او گمراهید په زان واجلی د تیجه پا مفلاق سم نفسہ لار دینشی نفسہ د په ارمان متودي پس افسوس مګم نه اخرهقام ان الله عليم بما يصنعو خدای ښا عالم او خبردار دی په غاملونو چې دیږي ولاو الذي ارسل الرياح خدای په دښپل صفته بایان بیان کوي خدای غزادتي چې را رواني کې سلې هواګانې فتصير صحاوان هغه اپورت کوي فسقناهو الى بلد ميت روانا من روانا کو دور یز خوشک مر کلیتا من نمرات خوشک فاحینا به الارض بادا موتی ها من پی جمده کزمکا پس تف مرگو خوشکی دونا اگا بوٹی تکش نشی بوٹی زرگو دا نظام دچاله دا, دا هاوار یز سوکر آوالی هاو باران سوک گئی دا شان چې په دې عبارت باندې د ازمې کومي ځرګونه او ګولې له دا شان به د قیامت پر ازمړین جم دی کو دنیا کې خدای پاک خې مې سارنه تاسو ته کدا کذالک النشور تق شان به تاسو را پورته کیګ من کار یریدو ل عزت کو سوک عزت واری په دنیا او په آخرت کې الله العزت جميعا دا عزت مالک صرف دا خود اعزت تور اعزت تونه آغا سرالی دا اغا پا دست قدرت کی چې چه چالا عزت ورکی اغا عزت من کی او چا چانا اخلی پا یورس کی بی عزت اکی یو سڑی با گورنری ممبر بای سال لبا گورنری ام ختمی و ممبری با ختم خلق بار پسی چگه بای وراز مخ کس داری آن وراز پست خلق مرس پی جوڑ کی این ست دچان پلاس کردک نه دا خلق دا عزت حاصلولو تاریخی خودی خیلی ایلی ایس عدل <سؤال> کلم الطیب خودی پاک تخیجی خکول کلمی ذکر دا لا الہ الا اللہ دا توحید کلمی دا شریف اصی زکر دا ٹھول خودی تخیجی ون عمل صالح یارپاو او عمل صالح خودی چتای زامتا دا کلمو احیس پاکلا بردنو داری حرکت تبیدن اگر خیلی او اماال سواله د نسان سره تعلق لري د ری حرکت قسری خديخي دي يعني د قبول ول والد کليمو او د اعمال خدي دي نو کته عزت وال نه حق كل کليمي و نه کمن کا ساموندو په دې تخي جوته مقبول د دربار الهي شي نه حق كل کلمی کليمي د ذکر او عمل صالح د ایمان نشورو ک تر ورکه عمله پوره تر ټول سواله ایمان نه معاملات خو دې په تفيج د دربار د قبل دو براله خو دې اشاره یې ورکی ولذین یمکرون او خلک چې ست خلاف بد تدبیرونه کوي دا بده سوچونه کوي ست خلاف لهم عذاب شدید زید په راسه عذاب ومکر اولایک هو یبور دې مکرونه به ختم شي نه به روان شي تعالی په ځد تر کې پیغمبر دا چې ستاسو مخالفین د دا ټول ختم شي هغه مقشانه شو شا. هغه مل سیاری دی په زور راغی هغه مل خره پاکدار وخت هغه قوم چې هغه تله کنزل کولو هغه ټول ورته په خپو پري وتل مافي په مستمر هغه واست خدشمنانه ټول علماان او تابعان شو نو خدای وايي دا زمانہ ده چې ګره حضور په مکه کې نه ظلم زمانہ را نو خدای وي دا استا خلاف چې تدبیرونه کوي ویل وزا صح خذاب برکم او دی مکر بختم شی و مکر اولای که و یبور یحلکو یو دیعو دی مکر بزا ایشی فنابشی ختم بشی حدا خده بل صفت والله او خلقکم خده غلوی زادتی چی تاسوی پیدا کړي دا والله من تراب دا خورنا تک اصل دا انسان دا آدم دا خورنا پیدا دی سمم من نتفت نو بے تاسوی چی پیدا کری دا نوع پیتبار در نتفین پیدا کردی اولم خورا و بین نتفای سمجا لکم ازوان جا به تاسوی جوڑ کردی یعنی تاسو کی نارینا و زنانا پیدا کرد لا نزام د چا دی سر او خودت بار انسان دی و یو بل سر سمر محبت د سری جن بغیر دا خزنان تیری گیا و دا خزن جن بغیر دا سر اینا آن پا دی خودت پاک نزام برامر کردی نو دا دا نارینا و دا زنانا و دا نزام دا وما تحمل تحملو من امسا کما خضا چه حمل لری و ما لا تداو او نو حمل زیگای نا اولاد روڑی الا بعلم مگر موافق دا علم لخده یعنی ارا خضا چه امید سلری اخده تا معلوم دی او چه کل اولاد روڑی دا اولم اخده تا سلیده و ما عمر من معمر او یو عمر رسیدتا عمر نور کی شي و لا ام قسم من نو دا چاپا عمر کی کمیرازی اللہ تی کتاب مکر دا ټول لکلی شیوی دی پلوح محفوظ دا عمر اوگو دا عمر اولان عمر دا ټول لکلی شیوی دی یو منن یو سکن دا بے پیسلی نوشه دا نظام دا سروان چې چکن چالت ورکاو زفا کی پیدا شو نظامات پیدا کی دل پسنونی سو فلان کی دا مقررشیو پسنون اتار سو فلان کی با دینه یو مند نمخی که دیشم نرسته که دیشم دا طول کائنات د یو نقشه متابق را روانده یو پانا یو اونا یو ماشه دا خپل پروگرام نروا نکی دیشی نرسته که دیشی او ماه یو عمر و مم عمر عمر نور یو انسان تا او د چا عمر کی کمی رازی مگر دارس پلوح مفو یعن دا خده دا تیسلون متابق عمر کی زعفه رازی او رازی عمر په عمر زافه مطلب دا چې خدای پاک پکې برکت واجی لکه عمر کې ډېر کار وکي سوال دا عمر برکت مطلب دا چې خدای نه کانه اولاد ورک سوال ما وی عمر د ساغان نندې مچ تعال خدای عمر زیاته مثلا اتیا زرا ساغان بدلی نه ورته په ډیره مبهتی پورې اچ چې نه چا عمر کمای عمر په لګو روزکی پورې کی, پورا کی. نساگان و شمیر کے فرخ نرادی آساگانی پلگ وقت و پلیر وقت کی پوری عمر پس زیادی لا پس لرحمه مور پلار سره دشتہ داران و سارا احسان و دا دادا بار جہان و سردار و اینارہ ریک دا چادا خوخی چی زمان عمر زیاد شی و زمان عرضت پراخشی فلیسل لحمہو دیدے سل رحمی کئ مور پلار سارا احسان کور سارا مور پلار سارا احسان کور سارا عمر زیاد او خپل خپل ولوانونه ترګونان چاچګان اماميان جان دې سره پرې هم رزق زیاتې دا حضور پاک دې نه دیو زمونږ په اخیږه دا همغه په دې خپل سترګو ان ذالک علینا یسین دا خره پټه آسان شي او ما استیل بحران یو بل قدرت نک خید بدر یا ګونا ندی دریابونو ته ګوره ما ده یوګوګي یو تريخ زاهر به خپل دی زمون د وطن دا نهروه دریابونو په غریه هغه کرچه تلای سمندر مولید دنو تريخ زاهر هیڅ کوم مشکل شي کوم به په مخلاص واچو لداسه بس لیک نه کیله ک شربت ته سړی ته مخواج چې څوک لري په خوګو ګوزا نیوینځلې مد الله سو محبد الخلی لکه چې په سړی ته شي یارانګنی دا شربت یا در دو اشار سمندر در بونه بجدینی جوری د سمندر او بوده پتو در پاردینا که یا منگی او بوده را آواشتی و یا بوٹی تا دیوار چولی پا ختمینی ها هم خدای داده که در ترخوال چارا بسته را ما دا یو او دا او بوده او بوده او دا خوگیلی نا نزام دا چا دی نموکی دا مالگ درشتا آنکه مالگ غریده چا تیدا دیگر سکی رازو ندیو اللہی فلسفی دی وما استعال بحام نبی برابرد وقسم سمن درونہ وی تاسو گو رہے هادا عزبن فراتم شرابو یو قسم چلے عزبن فرات خور دی خالص خور سائبن شرابو خوش دیس کل لاغی خسر پشوفس کی و هادا او یو مالگی جن دی تریف زہر یو بودو بودو اسکلی پا محب دربان نوی خیو لگی و من کل <سؤال> خودخودی تا گورا پتر کبان پیدا کلی دیو پا خوکن ستاسو دفارا و من کل انتا کنون لحمن طریعا دارو قسمان تاسو خوری وحی تازا یعنی ما یان نیسے پا که او خوری او خودی تی تادیر پا وخو سر او خور یعنی حر چی چلی پا سمندر کونیو اگر دوارا وحد علالو نتیجت نشتا بس ورا ط وتستخرجون حليا لا غير روضات ازان لذي ور مرغلي قیمتی کانی دا, دا سمندر مرغلی روذی تاسو روضات ازان لا د زینت سامان د سمندرنه د سیپو کی مرغلی مرغلی را لکه د عگی په شان پرنګ لري بوند به مونډ برګین پتی برګه کما ی عام سپینې لکه زيارواله تمایل لکونه که بحرین تلاڑه او باوین اعربو که پا بادو قیمتی دکانداران سرپرتیم غطه اواری که سمرا غطه ای قیمتی زیادی حیران بشه چه خدای داست شیم وی تاس و روبا سید دا پا گوکم تیدا کیگی و ترخوکم و آم پا ترخو سمندرون کی خلیج فارس کی دیری تی و تستخرجو نحلیتا تاس و د سید سمندرون سامان بزینک تن نها چاگه استعمال آگ دین عالمي چې خدای وی تاسو یې اوبم د استعماله مرغلې نارینه مستمالو لشي زنه نه کہانی چې د کتاب باندې د زمردي عقیق وي هیروي لالوي جواهر او مرغلې دا سړې مستمالو لشي خدام سر سپین پن بسړی باندې سپین دوادې دته دو خدای سلورني مماسو ته عینره سه سلورني مماسو نه چیکم او ستر ټول باندې سران وقت استعمالو لشی چې بدن سره نه لګی لکه تا نه د سرو اعلان ده بدن سره نه لګی نو خیره خو چین کده سپینو زری به خنه یاد سپینو زری به خنه او کله اندوس پنګې د پاسه ته د سرو زره بل کاری شي چې بدن سره د سره نه لګی نو روان خو سره علالم نه پسړو بن او لوخي پسنارینو په پس زنانو وړه باندې وی د سرو لوخ خزم نشي استعمالونه سړي د سپينو زارو په لوخ کې تیل نشي استعمالونه نه خزنه سړي د سپينو زارو په لوخ کې تیل نه خزنه د سپينو زارو او خزېلهم چې رانجه پیاتې پپاده مو زموږ وطن کې چې ومالدار کړې نو د سپينو زارو په نهي به شیر جوړې دې په دې هم د رشير کې نه دې ګرځې دې سکه نشي خو خطو ته دې چولې او په کټ کې باندې استوا من دا باندې دې په شریعت کالي راوړل او د لوک استعمال بند او غلری شیشی اوس پنه نا وان ترالف ترک فيه نواخر تاسو بلینه کیشته په دې سمندر کې شلمون کې د وګ رواني پک لته ته من فلی چې حاصل کې په واسطه د کشته فضل مخه خپل رزق پکې ځان له وګه سفرونو کې د نه نظام نه چاہے تمره ګټه کشته د اوږد پاسه روانه او بدون اللہم سجدے کخبری پاکی کئی خودا لاری ڈوب باشی آدم رلیہ بلا کشتے پی روانی ڈوبی گی نا دار اچھا کر دی لی لرگی کی دار برداشت ہو رہے خیلی کوس پنہ لی پی کئی خودا پا مخدو ڈوبو لی اس پنہ یا امی خمی شیٹنگ ہو رہے آنچہ پا لرگی لکڑی کے ساتھ لوحا بی تیرتا ہے لرگی دا براکتا اس ان لازم په ناکزانله کې نو په سمندر کې ډوبېږي نه نظام دا انده چار په ترافل کفین مواخر تبوین کې شته چې رواني په سمندر کې شلوونکې د دریاګنو لې تبتهم من فن چې حاصل کې د دې کیشته په واسطه فضل نخره ولا انکم تشکرون او شکر په ادا کې خوره دا لدخله د قدرتونو نزارې وي یوې جمله لدخله د قدرت نزارې ته وګوره داخله شپه په واسطه دا خلل مطلب دا چې وڅ لنګ د شپږ دکی مثلا پهوري کې سلور بجه 3 بجې سوي نو په جینی کې دا 3 بجې لا باندې نشو نو پهوري کې شپږ بجې مرخه ته ليو خلک چې وڅ کلی او په جینی کې دا شپږ بجې لا باندې سبه نشو یا په الله ونه نشو هغه یسته دروازه هغه په شپې تراواونه او کله کې د شپې سروځه ته کی لکه جیمیک شپوک دی واسه راست کې لاندې نور کې ولت شي شپلان نه شي ورت ما غسه لېشتو ګنټونه زیات نه او کله دا یو هيڅ زیات شي کله دا به زیات شي مشپه داخلي پروازو کې روز داخلي په شپکه دې باندې پسلون بدلل دي نظام هم بدلل دي اورې جمی پرازي یخني او ګرمي هم بدلل دي خلاټول پيو حال و نور جمی حاله اصل نه کوړي ویني دا ګرم نه انکر جمیوی امیشنو دا یخنینو بمروی نه با چې چی جمیوی دا قجوری بام کم دیو پاری او خطکی او امونه او دا قیمتی میوی چی پا اولی کی رازی و دا غنم دا غنم و دا دانی بام کم دیو پاری یولجو اللیل فی النهار خدا داخلی شپا کې که و نهار اللیل فی اللیل خدا داخلی رس دا پا شپا که و سخر شمس و القمر د خپل حکم دخپ الحکم پا یو نزام روان دی مر چلتا لار بدلا نکڑا آن نصبو مر پا قطب روانا شو چکا مر مقرر دا پایی که زر برابر فرق مرادی پا نمر پین تیر شو یو منت فرق بکی نگرانی کنو یجری لی اجل مسمع لا روان دی دیونیتی معلومی پوری تخذی یو نزام دیونیتی ستنګاول نو تاسو واخبره چې دا به ختمه قسم لري د شپې اوراد تعلق څه ځای پورې دی د رزمکه نه چې لږ چڅې به شپې اوراد لیست کې بین مر موقع مخکاري یا نشه شپې اوراد زموږ سره تعلق لري لږ چڅې د اسومه نه نه که څومه ته اوخه تل تم نظام د بندې زموږ اوراد تل کې شپې اوراد را شپې پورې د رزمکه څوري ورسي ځکه څومه د زموږ کې پوسوري کړې دي اج سپومانه منچاپیا دا سپومانه په دداشی نن مر به احکار از مکه ورانا مرغه نن مر می شکهاری به سړی ته نه چې نور سړی ته می شکهاری به واځه مدا شپه او دراز د نظام سوزه پورې به پای نه شي انته جدا نظام دی ستور کښ په ورځنیه راتول <سؤال> مرطح کاری مر ورته می شکهانی چې چچي راس مکه ورکی ګروږي چې ورکی جسمه ته داس مکه ورورخ کوي اس اسو مين اللي بوتچش نه به وډی له ورکه کاری نه به چې له ګور چخي به دانه خکاری ان ورکه کاری مرګار لاس لکه کارته د ځمکه نه غته تیر نا ګون نه بړا مرګ لکه دا د غانې د پور پشان کوټکی او کندي پکې جوړي کلازمکه دې پکې ورواچو له خکاری مرګت اسو مين لازمکه ورللې اسو مين دې لازمکه نه ماړه لو چ چې داسان شته دی نپته نه و دا دمونمک کې سره او د دی علاقې سره ته ل لري خدا پاخانېې مخلب کوره چې سانانه تهڅ شي دی شپ او ور باندې د ت کېې داشي یو ماشي پسپلی کې پیدا شي او چې یو میاشتتی شيشي ما شي ت پته لې چې دا باخ چاکرلی دی او ص د پاکر دی او دا بکل ختمی ای پا شکیدانت که بستان از کجا در بحار زندگی و مردگیز چیز را شي ماشي ما شی پتنگان دا سیزون جور شی او زیرالو دی چی گرمی شونو شی تور قتم شی اگید دنیا دا باغ نسا خبر دیت دا باغ مالک سوکتے نا کم مولا باغ در کرلن او دا کل کرلشی وی او کل بہری بی لگا نمو را پتی نینی خبرن نتا دنیا ما شمی لدی نظام نین خبر خده نوی زاد تی کلو یجی لیا جلیم و سمع مر اس پو وقت معلوم پور روان دی ذالکم اللہ ربکم دغستا سخریده کوری مجرمان اس تا سجدون که قبر تا سجدون که بوت تا سجدون که اونین اخیر و شرن وغانه ذالکم او د نور او د خپل مالک لهول بل بات سیدا غواړه د انسان د سی ولذي نه تدون من دونه او هغه سيزونه چې تاسو به له پخداه سر علا ولا قدمنا بكم سيزونه چې تاسو خدایانه ما يملكون من قدميه دي مالکان به یو جلین دي د قدر د دک د پاسه قدر د دک قدره سلوخ من د دک د پاسه او نري سپنه دي له ما يملكون من قدمين مالکان دل جلندري نيسته اوسې ام ته دوه هم کديته چېغه ویلا اس موضوعا کوم دي سافه आवाज نه لري نه ګو ته आवाज لري ته پیغمبر ته आवाज کې هغه وختینه نه بدل تشته نه ملائکہ وختي نه اونې چي چاته आवाज کوي او خپل استا ته आवाज نه لري ګو ته اونې دنه فا आवाज چې کوم شي आवाज نه ولاو تسمعوه کفارس که یو شیواوغو رماستجام لكم تاسو आवाज قبول نه شي یعنی تاسو ګټه نه شي درنوتونه ما یومل قیامت یا ترونه به شرک کوم دا زينه باغله قیامت پر منكري تاسو دا شرک نه تاسو تموي کومطان تاسو کوم عبادت نه کوي